Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbishrahli sadri amri, wa yassir li amri wahlulukta min lisani yafqahu qawli nema razilaženja među islamskim učenjacima da se šerijatski obaveznik ne može približiti svom gospodaru ničim boljim ničim vrijednijim od onih propisa koje uzvišeni Allah stavio svojim robovima kao obligatnu dužnost a to su namaz, post, zekjat i hadž a prije toga svakako je li šehadat e la ilaha illallah wa pa se čovjek približava svom gospodaru farzovima I nakon toga mu se nastavlja približavati činjenjem, činjenjem na fila, kako je došlo u hadisi kudci. Pa je a, dužnost pos, a, šariatskog obaveznika da vodi računa o ovim znači, temeljnim propisima u dini islamu i da ih ne ostavlja A, I da se znači, da vodi računa da ih obavlja u njihovim propisanim vremenima i na propisani način. Znači na najpotpuniji način kako je kako je u mogućnosti. Jedan od temeljnih, elementarnih dijelova islama jeste hajđ. Obavljanje, kako mi kažemo obično pjete islamske dužnosti, bez koje čovjek ne može upotpuniti svoju vjeru. Vjera čovjeka ostaje vidno krnjava dok ne upotpuni svoju vjeru obavljanjem hadža ukoliko je u mogućnosti i ukoliko ulazi je, u propis oni koji su obavezani koji su obavezani ovom islamskom dužnošću. Uzzišini Allahu azza wa dželle spominje u svojoj časnoj knjizi Hač. I naređuje nam obavljanje hađa u Kur'anu. I to je dovoljno kao odlika da nemamo nijedan drugi dokaz koji ukazuje na vrijednost ovog ibadeta dovoljno bi bilo to što ga je uzvišen Allah spomenuo u svojoj časnoj knjizi. Kao klanje kurbana. Nemamo posebno vjerovostojni hadisa o vrijednostima klanja kurbana. Da čovjeku pripada određena nagrada ako prinese žrtvu. Ima skupina hadisa, međutim nisu vjerodostojni. Ali to ne umanjuje vrijednost kurbana kod uzvišenog Allaha za ovdje. Dovoljno je to što nam je u Kur'anu naredio klanje kurbana. Tako isto po pitanju hađem. Samo što u vezi s Hadžem imamo brojne hadise koji govore o vrijednosti ovoga ibadeta i spomenut ćemo neke od tih Od neke od hadisa. Zabilježili su Buhare i Muslimu svojim hadijskim zbirkama od Ebu Horejre radijallahu anhu da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao ili je upitan koji je, to naj, a, a, je najbolje dijelo. Pa je rekao poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, vjerovanje u Allaha i u poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, borba na Allahovom putu, potom je rekao hađ koji je primjen kod Allaha. Dači da haџ bude mebrur koga uzvišeni Allah prima i za koga on nagrađuje svoje svoje čestite robove. Pa je ovdje a poslanik islama Muhammed sallallahu alejhi ve selleme uvrstio haџ među tri najbolja, među tri najbolja djela. I zapisali su također Buharija i Muslim od Abu Hurere radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao ko obavi haџ I ne bude tokom obreda spolno opčio i ne bude neke druge prijestupe činio. Vratiće se svojoj kući kao na dan kada ga je majka rodila. Znaci čist od griha. čeka da se rodi nema ni jednog grija. E tako će se čovjek vratiti. Bez jednog jedinog grija. To je nagrada, nagrada za ovaj za ovaj veliki da ovaj bi veliki ibadet. Izabili smo su također Buharija i Muslima debu hore radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alayhi ve sellem rekao umre do umre iskupljuje ono što je između između njih. A kod Allaha za ispravno i uvaženo obavljen hadž, znači da ga uzdišeni Allah primi, nema druge nagrade do džennet. Period između dvije umre on čisti čovjeka Od, grija, od malih griha, po većini islamskih učenjaka, koji su počinjeni između dvije umre. A za uvažen hađ kod uzvišenog Allaha primjen hađ, nema druge nagrade do dženneta. Nema druge nagrade do, do dženneta. I zabilježen ima muslimu u sahihu od Abdullaha ibn Amra ibn Lasa, da je poslanik, ali sam rekao, kaže, zar ne znaš, kaže da uh, Hadis, znači Amr ibn Las, on je uh, uh, desio mu se jedan događaj s poslanikom, sa osaneme, kada je davao prisegu, pa je rekao poslanik sa osaneme, a uh, Amru ibn Lasu radijallahu Anhu, kaže, za ne znaš, kaže, da Islam briše ono što je prije Islama, i da Hidžra briše ono što je prije Hijre, i da Hadž briše ono što je prije Hajre. Islam, znači kada čovjek primi Islam, sve što je bilo prije Islama, tomu je oprošteno a primanjem islame. Grijesi koji su koje činio prema svom gospodaru, tomu je oprošteno. Isto tako kada čovjek učini hidžru i isto tako kada čovjek učini haџ, kaže zar ne znaš da haџ o amr kaže zar ne znaš da haџ briše ono što je bilo prije, ono što je bilo prije haџ. I došlo je u hadisu koga bilježi imam Tabarani od Hasal ibn Ali radijallahu anhuma da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao jednom čovjeku koji mu se požalio rekao je kaže Allahu poslaniku kaže mu taj čovjek kaže, ja sam kaže ja sam slabić ja sam plašljiv ja sam kao da traži neko dijelo, koje će činiti pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi kaže idi kaže u džihadu kome nema borbe kaže hač idi na hač idi na hač to, to je to je a, najbolje djelo koje ti možeš učiniti al tako nakon namaza A, i drugi dužnosti koje imaš jeste da obaviš, znači, da obaviš, da obaviš hađ. I došla je kod imama Tirmizije od Ibn Mesuda radijallahu Anhu, da je poslanik, s.a.v. rekao, kaže, obavljajte hadž i umru u kontinuitetu. Uzestopno. Obavljajte stalno. Ove i badete. Jer, kaže, oni brišu siromaštvo i grijehe kao što kovački mije odstranjuje primjese u srebru i zlato i u željezu. Kovački mjeh očisti i željezo, i zlato, i srebro. E tako, hađ čisti čovjeka, znači od grijeha, i odstranio isto vrijeme siromašta. Naravno, ovo kada bi se mjerilo eh, hadise ovakve prirode, razumijeće samo vjernička duša, koja zna i svata da ima nešto što se zove bereket, beričet u čovjeku ovom imetku. Kako mi može odstraniti hađ siromaštvo, a ja za hađ trebam plati, ne znam, 5, 6, 7.000 hiljada ili manje ili više od toga potrošiti ovaj, na tom putovanju, kako mi može umanjiti siromaštvo? To mi može samo povećiti siromaštvo. To je ta matematika gdje ima ulaz-izlaz. Ta matematika ne vredi uvijek. Kod muslimana ima nešto što se zove bereket. Pa kada čovjek, kako došlo u hadisu, a neće biti umanjen, i metak zbog sedake. Kako neće biti umanjen? Ja imam hiljadu i dam 200 dinara sedake. Kako mi neće biti umanjen i metak? To je nešto što se zove bereket, blagoslov u tom i metku. Pa uzvišenje Allah povećava taj blagoslov. Tako isto i sa obavljanjem hađe. Kako došlo je u do hadisu, poslanika, s koga je zabirježio, imam tirmizi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. I to je u hadisu koga bi da imam Ahmed ibn Mađhe ovde da je poslanik solsaleme rekao kaže džihad starih, nemoćnih i žena je hadži umra. Oni nisu mogućno da idu u bilo kakve vojne da izlaze i tako dalje. Njihov njihova borba znači na Allahovom putu jeste znači da obave da obave hadž i da obave umru kao što je to znači vezano isto i za i za žene i kako je poslanik solsaleme ukazao jel Aishi na tu činjenicu i ostalim, jeli, ženama od Ashaba, kako došlo kod Buhari u Sahihu, kod imama Ibn Mađe i u drugim hadiskim, i u drugim hadijskim zbirkama. Isto tako, od vrijednosti Hadža jeste to da su hadžije, a oni su Allahovi iza slanici. Došlo je u hadisu Đabira, koga je za blizu imam El Bezar u Some Musnadu, da je poslanik, ali rekao, oni koji obavljaju hadži umru kaže oni su oni su Allahova delegacija Allahi je pozvao pa su mu se odazvali. pa su tražili od uzvišenog Allaha pa im je udovoljio pa im se odazvao Uzvišeni Allahi poziva k sebi poziv, Naređuje im da obave hajž pa su došli naravno da će uzvišeni Allah je primiti od takvih robova ono što budu što budu tražili od njega Uzvišeni I došlo je o hadisu Ebu Hureyre, koga je bilježi imame Bujala o svome musnedu, da je poslanik Salosaneme rekao, kaže, ko izađe ko krene na hadž pa umre na tom putu, kaže, pišemo se nagrada hadža do sudnjega dana. Ko izađe da obavi umru pa umre na tom putu, pišemo se nagrada na umre do sudnjeg dana. Ko iziđe na Allahovom putu pa umre... Tom prilikom pišemo se nagrada izlaska na Allahovom putu do sudnjega dana. Možete zamisliti kakva je nagrada čovjek nekada u našem vremenu ili prije toga u ranim stoljećima Islama izišao na hađ i umre. Krenuo na hađ umre, kao što je bio veliki islamski učenjak Jahja ibn Ma'in. Krenuo na hađ, došao u Medinu i umro u Medinu. Kaže poslanik islama Muhammed sallallahu alejhi ve hadisu koga bilježim imam Ebu Jala od Abu Hurere takvom se čovjeku piše nagrada hadža to su u njega dato Bog da te Allaha, uzišenog Allah hazu Kako nagrađuje svoje robove zbog toga što su imali iskreniyet i krenuli da a obave jednu islamsku dužnost radi uzišenog stvoritelja azu džal Na hadisi koji govore o odlikama hadža, o vrijednostima hadža. Subroj. Mi smo spomenuli samo neke od tih hadisa koji ukazuju na veličinu, na veličanstvenost ovog ovog ibadeta. Sada ćemo nešto kratko kazati o propisu hadža. Kada kažemo propis hadža, želimo time je a da li se radi o obligatnoj dužnosti ili je to stepen ispod farza znači stroge obaveze kojim su obavezani muslimani uzvišeni Allah kaže walillahi alannasi hijjul baiti man ista pa ileh sabila i ljudi su Allahu radi dužni hađ obavljati ukoliko imaju mogućnosti do Kaabe doći Ovim ajetom koji se nalazi u suri Alu Imran je propisan hađ. Tako smatra većina islamskih učenjaka, a neki navode čak konsensus pravnika da je ovim ajetom propisana obaveza hađa. Volim lahi nas. Ljudi su dužni radi Allaha hađ obavljati. Pa je uzvišeni Allah ovim, znači, ajetom propisao obavljanje obavljanje hađa. Pa je hađ stroga dužnost bez razilaženja mezu islamnikim učinjacima. Oko toga nema spora. Da je to farz obligatna dužnost i da se mora, znači, izvršiti. Naravno, u sunetu poslanika, sa oslame, imamo također a skupinu hadisa koji ukazuju, znači, a Na obavezu, jeli? Na obavezu hađe. Imamo hadis, poznati hadis Abdullah ibn Omara u kome poslanik s.a.m. kaže Buni al-Islamu ala hams Islam se gradi na petero. Pa je poslanik s.a.m. spomenuo šehadet, la ilah ilala muhammedu rasulullah namaz, post, zekijat i hađ. I taj hadis blježe Buhare i muslim u svojim hadiskim sbirkama. Svojim I došlo je u hadisu Ebu Hureyre koga bilježima muslim svojme sahihu da je poslanik svala sveme rekao kaže o ljudi Allah vam je propisao hađ pa obavljajte hađ Poslanik svala potvrđuje ono što je došlo u časnoj knjizi pa je jedan od prisutnih ustav rekao kaže Allah u poslaniće efekuli amin ja rasulallah kaže je li svake godine Allahu u poslaniće trebamo obavljati hađ Pa je poslanik s.s. Sal sal ušutao. Nakon što je ovaj asab ponovio svoje pitanje tri puta, a efikulni amin ja rasul Allah. Svake godine, Allaho poslaniče, svake godine početkom zul Hidžeta mi trebamo biti već u Mekiji i, i ovaj, spremni za hađske obrede, rekao je poslanik s.s. Sal sal kaže le kultu nam, le ođevet. Volime statatu. Kaže da sam rekao da. Da je poslanik, ali nekao, samo tri harfa. Nun, ein, min. Na, jeste, da, morate. Kaže, vi biste bili dužni da to, a ne biste mogli. Ne biste mogli svake godine ići. Ha. Opterećenje bi bilo ljudima koji žive čak u medini, Kako onda onima koji su negdje daleko. Ali je poslanik sa ovoj svoje milosti, znači je poslan kao milost. I takvi su propisi din Islama. Svi, svi propise din Islama su puka i sušta milost ljudima. Oma dže'ale a rejkum fi dini min haraj. I on vam uvjeri ništa teško propisao nije. Juridu Allahu bikumu l'usr. Vala juridu bikumu l'usr. Allah želi da vam lakša, a ne želi da vam, da vam poteškoće stvara. Pa su svi propisi a jednostavni, lahki za znači za praktikovanje, a ako čovjek dođe u situaciju da mu određeni propis predstavlja poteškoću, ima onakšica, kao što ćemo ovaj spomenuti tokom naših predavanja. Dakle, a, hađi je stroga obaveza i dužnost ga je obaviti jedan u godini, u jedan put u životu. Jeli? Kako je rekao poslanik sa oslame. Jedan put u životu je dužnost znači obaviti hađi, Jer neko postali sa kaže Allah vam je propisao hadž po pa obavezi te hadž. Nači kada obavim jedanput hadžija sam skinuo obavezu. I nemam potrebe nakon toga više pitati da li svake godine. Među tih su bili brižni po pitanju propisa. Željeli su da znaju šta im je dužnost da ne bi slučajno ovaj, ovaj uh, ostala neka od tih dužnosti da nije da nije jeli da nije ispunjena. Pa, islamski učenjaci se ne razilaze da je hađ elementarni dio Islama i da ga je dužnost obaviti jedan put u životu. Naravno, može biti dužnost obaviti i više puta. I ta mogućnost postoji. Da je čovjeku dužnost da obavi hađ 3 puta, pet puta, 10 puta. A to je ako se zavjetuje na obavljanje hađe. Zavjeta Allahu dao, Zavjet u osnovi nije nešto pohvalno da čovjek, jel tako, zavjetuje se. Ako bude to i to, ja ću tako i tako. Da. Ako mi ozdravi dijete, ja ću obaviti hač. I dijete ozdravi gotovo dužanje dobovi hač. To je hač zavjeta i mora ga obaviti. Ali ne zato što mu ga je uzvišeni Allah propisao, nego zato što je samog sebe time obavezao. Uzvišeni Allah to nije tražio od njega. Pa je samog sebe obavezao nečim čime ga Din Islam nije obavezao. Ako smimo kazati samom sebi je na neki način težao, ti možeš obaviti hadž bez zavjeta. Nakon toga pa, ako vidiš da si u stanju, dobaviš, obavi. A ako nisi, ne moraš, sakako nisi dužan, ali možeš se zavjetovati. Međutim, ako se čovjek zavjetuje da će obaviti hadž, onda je dužan da obavi. Ali što se tiče šerijatski propisa, znači ovaj čovjek je dužan jedan obaviti hadž u svome u svome životu. Naravno, hadž kao ibadet je bio poznat od vremena Ibrahima alejhiselam. Uzvišeni Allah kaže: "Oazimi fil nas bil hadž. Yatuku ya rijalun wa ala kulli daminin Kaže Uzvišeni Allah i oglaši ljudima hadž. Dolazici će ti pešići i na svakoj devi iz i dolazi će ti iz mjesta dalekih. A tvoje je da oglasiš. Ah, Ibrahim alajihis salam oglasi hadž, a Uzvišeni Allah će dati da to dođe do ljudi. Ti oglasi ljudima hač i oni će ti dolaziti. I dolazili su od davnih vremena i prije islama i dolazi će u vrijeme islama dok Uzvišeni Allah bude htio. Znači dolazi će da posjećuju je da posjećuju Islamski učenjaci imaju različita mišljenja kada je u pitanju vrijeme a propisivanja Hadža, Kada je propisan hađu islamu? Razilaze se na više mišljenja. Jedni kažu da je to bilo pete hiđaske godine, drugi kažu šeste, treći, sedme, četvrti, osme, peti, devete. Šesti kažu da je to bilo desete hiđaske godine. I peto i šesto mišljenje bi bili najbliži. Znači da je to bilo ili devete ili desete hiđatske godine. Znači da je to bilo ovaj a, pred smrt poslanika za osrme, ovaj godinu nešto više od toga ili manje od toga. Znači deveta ili deseta hiđatska hiđatska godina. Pa je, znači, propisivanje hađa bilo relativno kasno. Bilo relativno kasno u odnosu na druge ili na druge ibadet. Wa lillahi 'ala an-nasi hajju al-bait. I ljudi su radi Allaha dužni da haџe obave. I kaže uzvišeni Allah u suri Al-Baqara kaže: "Wa yatimmu al-hajj wal-umrata lillah." I umru radi Allaha. Ovde se radi o upotpunjenju. A u prvom ayetu koga citiramo, mislimo na aj imran u njemu se naređuje obavljanje hadža naređuje se obavljanje hadža u potpunite hadž i umru radi radi Allaha kada je čovjek dužan obaviti hadž da li je čovjek dužan obaviti hadž neposredno po upotpunjenju uvjeta obaveznosti hadža ili je hađ jednostavno jedna životna obaveza i da čovjek ima pravo da odgodi hađ koliko želi i da ga obavi kada želi. Može ga obaviti u 18. može u 25. a može u 60. godini života, kad god da obavi nije nije problematično i nije, nije sporno izvršio svoju obavezu. U vezi s tim, islamski učenjaci imaju različite mišljenja. Jedni kažu, hađ treba obaviti neposredno po ispunjenju uvjeta obaveznosti hađa. Znači, dok osoba postane hađski obaveznik, dužo smo i da I ne smije odgađati ništa. Nema odgađanja, nema kašnjenja s hadžem i tako dalje. To je Miše imam Ajbu Hanife rahimehullahu teala, po jednoj verziji koja se prenosi od njega, Ebujusufa, uh uh uh, tadije, učenika mame Bohanife, također Miše mama Ahmeda i neki drugi učenjaka koji kažu dužan je čovjek odma da obavi, da obavi, da obavi hadž. I u tom kontekstu ima hadis poslanika sallallahu alajhi wasallam od ibn Aba sa o kome je poslanik sallallahu alajhi kaže: "Ko bude ti obaviti hadž neka požuri." ko bude ti obaviti hađ, neka požuri. I taj hadis bilježi Imam Ahmed i bilježi ga Imam Ebu Davud u svojim sunenima a, sa dobrim lancem prenosilaca. Imamo također jednu izjavu Omara, radijallahu te alanhu, koju je ovaj zabilježio Imam Ibn Ebi Šejbe sa vjerodostolnim lancem prenosilaca u koji stoji da je Omer rekao ko bude imao mogućnost da obavi hađ, a ne obavi ga, s te je dali umro kao jevrej ili kao kršćan izjava koja je koju jako mnogo koriste ovi učenjaci koji kažu mora se od mahadžobačiti nije dozvoljeno poigravati se sa sa hađom. ova ova se izjava naravno prenosi kao riječ poslanika sallallahu alejhi kao hadis koji je merfu koji kada je rekao, izjava koju je kazao rasul sallallahu alejhi međutim to nije ispravno kao riječ poslanika sa alejhi nije potvrđeno ali je potvrđeno s to riječi Omara radijallahu ta'ala, Anhu. I prenosi se od Seyida ibnu Džubeira da je govorio, kaže, kada bih imao bogatog komšiju, koji je mogao obaviti hađ, a kaže, nije obavio hađ, kaže, ja mu ne bih klanjao dženazu. Ne mora značiti da je Seyid ibnu Džubeira toga čovjeka smatrao ne muslimanom, jeli? Međutim, ne bih htio, ovaj, protestno da mu obavim, ovaj, da ukažemo na grijeh koji je počinio zbog toga što on je otišao, otišao na hađu. Jer mnogo ljudi, ali tako kada dođe pitanje hađa, namaz može, post može, pa i se plati ako imamo. Međutim, kada dođe pitanje hađa da čovjek od jedan put treba da plati ovaj veliku svotu para i tako dalje, ovaj mnogi eh, ili neki ljudi tu onda kalkulišu. Zbog slabosti svoga imana, a kalkulišu da li na hađići ili ovaj uložiti pare u nekakav biznis ili ih ostaviti svojim naslednicima i tako dalje, što je naravno neispravno. Ništa nije čovjeku preče od njega samoga. A najpreče što može biti u njegovom životu jeste da izvrši svoje obaveze prema uzvišenom gospodaru. Jer I je Allah nam je dao taj imetak, on je vlasnik to, on nam je dao taj imetak kao dar, da vidi da li ćemo mu tim imetkom biti pokorni ili nepokorni. Došlo je u hadisi kuci koji je blizim vam da je poslanic, ali sam nam je rekao, rekao je uzvišen je Allah, kaže, nisam spustio imetak ljudima, ni zbog čega nego da mi namazu spostavio. Znači, blagodati metka koji nam je uzvišen Allah dao, ta blagodat tiče se uz postavljanja namaza. Znači, sve što smo dobili nećemo sa sobom kabor ponijeti. To će nekome ostati nakon nas. To će neko dijeliti nakon nas, neko će se bog toga svađati, ljutiti, ovaj, tako dalje, ništa sa sobom ponijeti. Niti će nam taj metak, ne možemo ga sa sobom ponijeti pa da nam koristi na sudnjem danu. Znači, uzvišeni Allah nam je dao i metak da bi mu bili tim i metkom pokorni. I nakon toga imamo mogućnost, ovaj i onda kalkulišemo, kažemo, hađ nekada kasnije, ili ne daje Bože da kažemo nikada. Jel? To je problematično. To je problematično. Pa je, a, znači, mišljenje jednog dijela učenjaka, da čovjek da je dužan obaviti hađ neposredno po ispunjenju uvjeta obaveznosti hađa, o kojima ćemo posebno govoriti. Druga skupina učinjaka, na čelu sa Imamu Šafijom, uzajom i, i, i drugim ovaj, pravnicima, kažu kažu čovjeku je dužnost da obavi hađ u životu, to mu je životna obaveza, kad god da obavi hađ nije problematično. Pa ima pravo, znači, da odgodi, ima oni pare i zdravlje, sve kod njega u redu što se tiče toga, međutim, kaže, neću sad obavljati hađ, imam 25 godina, obavit ću sa 30 godina, 35 godina ići za 5 za 10 godina hadži i tako dalje. Ovi učinjaci kažu je nije nije a, učinio prestup jer kažu poslanik sva ja obavio tek 10. hijriške godine. To bi se moglo tako dokaziti, tako kažemo da hadž propisan, ne znam, 5 je, 6 je, 7 je, je li. Ali da kažem da hadž propisan 9 je, ali to 10. hijriške godine, e onda je onda je već to dokazivanje je upitno. U svakom slučaju, ovdje je pitanje fikske prirode, oko koga su se razišli naše velikani. preče i bolje i ispravnije jeste čovjeku da požuri s obavljanjem manđe. Čovjek ne zna kada mu je uzvišeni Allah zapisao eđelu i kada će se vrati ome gospodaru. Pa ko je već uzičišen, Allah čovjeku podario i metak, zdravlje, ima priliku da ode na hadž. Ne treba se tom prilikom poigravati. Ne treba da živi u nadama, moći će se i kasnije, nije problematično. Put je uvijek otvoren. Postoji mogućnost znači da čovjek nakon toga ne bude više mogao iz oboga ili onoga razloga da obavi, da obavi ili dobavi Pa je čovjeku dužnost da priprema sebi teren, kako mi kažemo, i da pokušava iznaći znači, mogućnosti načina da ode što prije i da obavi znači ovu islamsku dužnost. Naravno, imamo uvjete obaveznosti hađa i mi smo nešto spomenuli, indirekt to smo spomenuli, znači, ove a, uvjete, ili smo spomenuli, znači, da postoje, znači, uvjeti koji čovjeka obavezuju na Hač. Imamo skupinu tih uvjeta. Prvi uvjet obaveznosti hađa jeste da se radi o muslimanu, da je čovjek musliman. Jer uzvišeni Allah neće primiti dijela od nemuslimana. Neće ih primiti na ahiretu, primiće ih na dunjalu. I mi smo, kaže, uzvišenji Allah, pristupili dijelima njihovim koja su činili i mi smo ih u prah i u pepeo pretvorili. Uzvišenji Allah na sudnjem danu neće primiti dijelo osim monoteiste, osim od muslimana. Nemusliman za sve što čini od dobrih dijela radi Allaha, Radi Allaha nahranio siromaha, pomogao ovaj ne, ne, ne, mazluma kome je učinjena nepravda, izgradio nekakav objekt koga će ljudi koristiti. Bilo šta od dobrih dijela sad ako podijelio, bilo što od dobrih dijela uradio, radi Allaha ima nagradu ovdje na ovome svijetu za to učinjeno dijelo. Ima zdravlje, ima i metak, ima potomstvo, uživa I ovdje iskoristi taj svoj bonus. Na hiretu nema nagrade. I kogod kaže da nemusliman koji učini dobro djelo na ovom svijetu može biti nagrađen na hiretu, za njega pogriješio je. Ne, on je nagrađen na Dunjaluku. Za razliku od monoteiste, od mu'mina, od muslimana, koji biva nagrađen i na ovom i na onom svijetu. Tu je razlik pa imaju nagradu jedan i drugi, međutim, nagrade dvije se, a, razlika je drastična među njima. Ibn Abbas prenosi da je poslanik sa osadime rekao, kaže, svaki je pustinja koji obavi hač, a potom učini hijđu, dužan je ponoviti svoj hač. Ovaj hadis blježi Mamelbejhek u svojim sunanima a, sa Virodostojnim lancem prenosilaca. Svaki pustinja koji obavi hađ, potom, primi, potom učini hijđu. Misli se, potom primi islam. On je kao pustinja pustinjak obavio hađ. Na način kako su to ljudi obavljali prije islama. I nakon toga obavio hijđu. Primio islam. Misli se, ovdje na islam. A kaže poslanik sa osrame, dužan je čovjek da ponovno obavi hađ. Jer je njegov hađ nije bio u islamu. Pa kada bi čovjek deset puta išao na hađ i obavio deset hađeva u skladu sa sunnetom poslanika sallallahu alaihi wasallam bez jednog propusta i nakon toga primi islam. Kaže, taman lijepo, ja sam obavio deset hađeva, sad sam musliman, kažemo jeste musliman jesi, međutim hađ ti nije validan i to što se činio prije islama nije ti primljeno. moraš ići ponovo obaviti hađ u islamu Da to bude, znači, hađ islama kojim ćeš skinuti obavezu hađa sa sebe, znači, u potpunosti. A hađ prije, znači, islama, nije, nije validan. Iz toga su islamski učenjaci a, jednoglasni u mišljenju da primanja islama mora prethoditi obavljanju hađa. U protivnom, hađ nije validan u protivnom hadž nie validen mora čovjek znači prvo primiti islam i nakon toga nakon toga obaviti hadž pa je prvi uvjet obaveznosti hadža islam islam jer a nemusliman on je obavezan hadžum ali prije toga je obavezan da primi islam po ispravnijem mišljenju kod islamskih učenjaka, nemuslimani su isto tako zaduženi praktičnim dijelovima islama. I namazom, i postom, i zekijatom, oni su dužni da to čine obavezani i odgovaraće na sudnjem danu. Neće odgovarati samo za to što nisu vjerovali, nego odgovarat što to nisu obavljali. Ali da bi ih obavili i da bi ti i bili ispravni, primjeni moraju prije toga primiti islam. znači uvjet jeste islam. Drugi uvjet jeste razum. Jeste razum. Pa ako bi umno poremećena osoba obavila hađ, hađ ne bi bio ispravan. Iako ta osoba uh, u, u, u osnovi nije zadužena hađom. Jer osoba koja ima manjkav razum, ne može svatati, ne može razmišljati, ne može krnjav razum, luda osoba, ona nije zadužena šarijetskim propisima. Jer za šarijetske propise treba razum. I to je ono čime je uzvišeni, zato je uzvišeni Allah, on je dao razum ljudima i džinima. I obavezao u šarijetskim propisima. Životinjama nije dao razum, onakav kakav je dao ljudima i džinima, je li tako? imaju životinje ograničar razum, među tim nemaju ono što imaju ljudi. I ne mogu shvatiti što mogu shvatiti razumjeti ljudi. I zato nije ovaj zato nije obavezao propisima osim ljuda i džina. Iako sve slavi i hvali uzišenog Allaha azza. Razum. Uvjet obaveznosti hadža i uvjet ispravnosti hadža. Došlo u hadisu, ajše radijal laute koga bi dođe mam tirmizi, da je poslanik s al-sanem rekao, trojici se ne pišu dijela. Tri skupine ljudi, njima se ne pišu dijela, dok ne dođe do promjene. Onaj koji spava dok se ne probudi. Lud dok se ne opameti, to je to, znači nema razuma, I maloljetan, dok ne dostigne punoljetstvo. Dok ne dostigne šarijetsko punoljetstvo. Takvima uzvišenja Allah ne piše djela. Jer su ljudi obavezani po ispravnijem mišljenju koga zastupa većina islamski učenjaka, kako spominju Imam Imređep i drugi pravnici, ljudi su zaduženi šarijetskim propisima od punoljetstva. Od šarijetskog punoljetstva. Znači, ne govorimo od punoljetstva Jel' tako? Da napuni 18 godina. Jer ljudi po islamu bivaju punoletni prije toga. A, pa su obavezani, znači, od tog vremena. I od tog vremena, im se pišu, od tog vremena im se pišu djela. Što ne znači da neće praktikovati nešto od tih obreda prije toga. Radi privikavanja, da, da, da se nauče i tako dalje, kako Međutim, obavezan je od tog vakta. Trojici se ne pišu djela. I zato nema raziloženja među islamskim učenjacima a da hađ nije ispravan osobi koja je luda, koja nema razuma. Nije ispravan taj hađ. Taj hađ nije akceptiran i ako jednoga dana osoba ovaj popravi se njeno stanje po pitanju razuma, dužna je znači da obavi, da obavi hađ, a da obavi drugi hađ. Jer prilikom obavljanja prilikom obavljanja ovog ibadeta, osoba nije imala razum. Ne može nijetiti. Za za. hađ treba nijetiti, da to bude radi Allaha. Kako ludoj osobi dokazati da treba nijetiti nešto radi Allaha? Kad ona ne zda ni svoga gospodara, svoga stvoritelja, nije spoznala, niti može spoznati, niti može do te osobe znači do, doći, niti joj se može dostaviti, ti podaci joj se ne mogu dostaviti, ovaj, da bi mogla ispravno vjerovati. Pa kako onda obavezati je nečim što ona, što ta osoba, jel, nije, nije u stanju? Znači, imamo, spomenuli smo dva uvjeta. Imamo islam, prvi islam, i drugi uvjet je razum. Da bi čovjek, znači, mogao upotpuniti, jel tako, i da bi od njega bili prihvaćeni, jel, ti i badati koje čine. Imamo i druge uvjete, obaveznosti hadža a koji se u jednom detalju razlikuju neki od ovih uvjeta. Znači među tim uvjetima postoji postoji znači izjesne razlike ili postoji jedna bitna razlika o čemu ćemo inshallah tela govoriti u našem narednom predavanju. Molimješ stvoritelja Tebarake barake o tela da spoči našoj vjeri da spoči sunnetu poslanika sallallahu alajhi wasallam da nas učvrsti u praktikovanju a, ovih temeljnih islamskih obreda i da nam omogući a uskoro obavljanje hadža uz Allahovu pomoć Allahu te'ala 'alem sallallahu 'ala, ala nabija muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ecmain <tip>